الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مبلله له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعده جزيلا الأفضاء فلنظريم تقوم زود الطون الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojm dhe vetëm brejtë i falendijm kërkojmë dhësa salavat dhe selam mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ju shoktoj dhe sinqen di familjen e ti të ndershme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alejhi wasallam te mira deri në ditën e fundit të sajote. Ne nderuar vëzhg jemi në prag të hyrjes në ditët më të ndlloja të Ramazanit, veçanërisht rrec i fundit. Në të cilën dhjetës, dhjetësh është një natë e madhe, është në natë, natë e kadrit. Në natë e kadrit në cilën ka ta në Allahu të barik e oteala, ajo natë është më e vlepshme dhe më e kajrit se një minet. Dhe në të ka zbitë Kur'ani Allahu të barik e oteala. Andaj nëse në ka kaplu në një loj plogështi e dheri tani, duhet që ta rifreskojmë të, të vetëm, ta rimarim forcën që të bajmë edhe më shumë i badet dhe Allahu të barik e oteala të të vazhdojmë pahun burko në jeçkrimë dhe biografit të se të kemi para pa që t'i përmendim në këto dit të mlojët Allahu të barë kjo e tjala, përmendim se këj vargë dhe këj cikë lili gjeratave ka për qëllim që ta paracet fotografin kush janë të parë të këti umetit. Ne i dhe përshem u le dim se këj umet kalon shumë njërës, shumë djetarë, shum burra, shum njerëz të mlojtë, desa ti galevru zoti on te barekehu taala, mirëpo neve shumë pak dim për ata. Mos shumë bindësha njerëzve dinë emra apo nuk din detaje filu, nga jetat e këtyre e këtyre njerëzve. Prandaj kemi zgjedh, duke fillu filluam nga pejgamberët, kemi folur për pejgamber, pastaj folëm për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, pastaj folëm për sahabët, shokët e pejgamberit alaihi salatu sallam, ndërsa në këtë më, Ramazan kemi vendosur të flasim për Shokë shokët e shokët për për njërës të cilat kanë ardë ma dhe Pika e du të cilat duhet të shikoni mirë është se të përkaco është të, të njërës vëzët nuk është arktiv Më përshimë dhe gjenë njërës të ojnë, unë jam selefi Unë jam hanefi Unë jam me imamat e parë, e kështumerarë Mirë, por nëse njëri ju nuk e dinë ku shën të njërës Njëri ju ka mundës e dhe mu arktuë Andaj, kur ta mirë zhvesh ku shënë këta njerëz, është pak sa më esik leqme, është më serioze, është pak më, më e, nga dalëshme të përkacohë është të këta njerëz. Njëse një ditë <coughs> për e këtyre është shtirë me jetuë. Një ditë Sufjanit është shtirë me jetuë. Një ditë të atajt një Birabahit është shtirë me jetuë. Ekshtë së më ratë. Andaj, të interesohemi më shumë, ku shkanë qënë këta n Si ka një tuk të njerës, e pas taj të mundohemi praktikisht me zgjedh nga urnekët e këtëre me jetu në ditët, në ditët e tonë. Personin që e kemi sot është njeri cili ka qenë nga njerëzit më të ngatë të shoku të njohër për nga mberi tani i salatëve selam, adhe është Abdullah ibn Meshudi. E përmendo? Imeve normalmente Abdullah ibn Mas'udi, Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, ka ishin nga njerzit se se të ka mësuar fëntë pejgamberi sallallahu selam dhe ka lexuar Kur'anin as mirë saçi ka thonë ai sallallahu selam kushdo në lexoj Kur'anin, çysh ka zbrit non tazë, tfras, dhe dallzohet ibn Mas'udi. Kënjeri ka jetuar në Medinë, meqë Medinë pasaj pas dekës pejgamberit sallallahu selam në luftrat e shumëta, në ekspeditet e shumëta, në rukëtimet e shumëta, ka përfundu në kufe, në Irakt. Iraktin e të kaluaran është nda dhe dhe pjesë. I thëjnë dy Iraktër, Kufja dhe Basra. Kufja dhe Basra. Sot janë qytetet të Iranit. Sot janë qytetet të Iranit. Kur ka shkoj të lagë në mesurit atje, janë mlejë njërzit. Me mësuta të lagë në mesurit. Andaj shumë prej medhebeve dhe shumë prej njërzve për e, kthejën të burimi i fundit të Ibni Mesudi të Ibni Mesudi si shtë të kthejët edhe Sufjan e Thori Sufjan e Thori Kë njeri ka jetu atë shumë me Abdullah i Mesudi së që Abdullah i Mesudi e, e ka da shumë e ka respektu shumë dhe i se ka thonë në fjalë të madhe kë i ka pas në ofkën e bujezit i ka thonë o oh, e bajezit me të pas papi nga mberi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi Dhe kjo vërë ndonë njëtarët është përrej Fjallë më të muoja që ka rritë Ky njerime me Me i pasë Nënë Abdullah ibn i Mësudi I ka thonë me të pasë pati Ka pa për nga më berit Sallallahu aleyhi sallam Me të pasë pat kishë dasht Ando të shohim Qka e ka ba ibn i Mësudi Që këtë njeri Me e vlerësu këtë shumë me thonë Sikur të kshë pasë patin kishë dasht për nga më berit Sallallahu aleyhi sallam E ka emrin, rabia. Ibn Khuzaimah Rabi' do të them pranverë. Do bon, të them. Mirpo gjuna rabe pranvera është maskullore, për çka tek neve është February, do të them bon, neve pranvera jela February, dorisa raptja lën maskull. Qëse gjuna rabe stina e pranverës e ka, do të them, bon, jini maskullor. E ka emrin Rabi' Ibn Khuzaimah Ibn Aif. Tadi më zhebiu al-Imam al-Qudwah al-Aabit. Imam Irnak A dhuruës i Allahu jenë në jelalu A dhuruës i Allahu të parëkjë Ebu Yezid Në ufëka ati Ebu Yezid Elkufi Kajëtu në kufe Kajëtuar në kufe Ahadu l'a'lam Adrake zemane në nëbiyi sallallahu aleyhi sallam U arsëlehan Thot imam dhe ebiu Kajën nga kodrat Alamat njeri Alamat njeri Kajëtu në kone për ingamberi sallallahu Mirë për nuk e ka ka për ingamberi aleyhi sallatu Waselam. Nuk e ka, nuk ka rrit me pa Siku që thamë të Abdullah ibn Thuat Se ka jetu në kone për nga mërët Aleyhi Salasam Po s'ka rrit me pa Thot imam dhe ebi ju Ka transmitu ilm të madh nga Abdullah ibn Mesudit Nga Abdullah ibn Mesudit e ka pas njëri nga Sa qithon, që thonë Familiar të ibn Mesudit Që tjë rabia hinkë e paleje Familiar të ibn Mesudit Thonë atë shume donë të ibn Mesudit Këtë njeri Hintë të shpesht të imë në shudi Gati si mu kënë antarën i shëpis Në sule matër për përë, si imë në shudi E sahabët, e mdhej Kërë e ka ndash dikam E kanë familiarizua E kanë afrua shumë Si shtë tamë që si ja vëllëm një abasi E kanë afrua shumë të usin Dhe këwan i në kejsan E kanë gati si antarën të shëpis E kanë taku e, e bua juve dhe nësari E zë kërë juve dhe nësari Ka jetu gjatë Dhe kanë taku e bua E nësarën e ka taku Amr ibn Mejmun Edhe disa frej Rej sahabëve të tjerë Kanë morë ilm Pi këtini e riud Rabia ibn Khuthejm Ka morë ilm Shabiju Nësë në fëllën për Shabiju Amir ibn Shurahim Ibrahim ibn Nëkhaji Ka morë ilm të Rabia Ibrahim ibn Nëkhaji Ibrahim ibn Nëkhaji kush është Hoxha i Banifës Hoxha Ebu Hanifi. O da ka ndonë dietarët, me dhëbi i Imam Ebu Hanifës, shumica e atij mëdhëbi është i ndërtuar mbi mendimin e Ibn Mesudit. Si lidhet? Dobë. Abdullah Mesudi e ka përçell elmin te Rabia. Rabia e ka përçell elmin te Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai e ka përçell elmin te Ebu Hanifa, dhe Ebu Hanifa e ka shpërndarë për botën. Jo, kjo është ai zinxhiri, do të thënë Ibn Mesudi ku e ka marrë elmin? Ta beqallahu jo, tij alihi wasallam dhe ka marr dietar totier Hilal ibn Isaaf, Hilal ibn Isaaf ka qenë dietarve domthon se është njohur për ai dhe Mundhir al-Thauri ka marr të jetë el Tak Rabi' ibn Husayn. Qadimam Dhabi ju kaan ya'du min aqla'i ar-rijaal. Ës logarit ke njëri nga njerëzit inteligjent dbu rava. Ne tashojmë me leinë zotit te barekuhu ta disa prej skenave të jetës së tij se si Se sikë njëri ka dëshmu Intelligencë të lartë Dhe adhurim të lartë Andaj tham e gjenit e gjdo imam I muslimanume Qa ka ndohet me zë Nuk kanë qenë veç të meqëm Nuk kanë qenë veç dishëm Po ju kanë të tutë Allahu qëli zhjelalu shëm Sot njësë krenon me mënquri Dhe në regu Por a, a mund të ajmu krenu me i badet E mu muslimet Khawulani Person isha folëm dje Ka qenë njëri i cili Aq, inteligent ka qenë, së nja hënafru njërëzit me folë me talet Mirë po, 300 reqat në dit në filë dhe nat i ka pas Dhe përshimu sot njërëzit, lasdrojnë me menqurit të të e tëre Kujtonë, në slasën ditet e sotit E kuptonë ke teoria, teori dhe më veçajt kuptonë Tjertë nuk kuptojnë, po nëse e këthenë një batet në zërë Sa ka njëzë në filë? Sa ka njëzë në filë? Andaj, e po e vërënjë dhe rritani Asë një për biografië e së të të imam dhehebiu i ka falë për shko në masë. Këmune të me gjithështu kështu? Ka falë në file, ka dhënë sadaka, ka bo vef atë moja, a më farë zhënë kërë që të përmenit? Njëri nuk mune me të përmenit? Qëmë, a më më lëfëdru di kësh? Po, fëmija, po. I thu, mirë, do më dhe më dhe një oje që e kebo dhe të të të të të të të të të të të të të t Kënjëri gjithashtu si mam dhe e bju ka shënue i sërite muslimatja Thot kush është Ebu Jezim Rabi Emil Khuthejn Thot Njëri nga tëtë njërzit mëtë njohur një rakt Mëtë askejti i tabinve I kaluari Ebu Muslimet Khaulani Qështë tajtu në djetar Thanë kjo i pari tabinve Se për disa ditë o konë të ezonë për nga mesam gjalë Për disa ditë kjo i pari dërsa forket tjetërin i qili e kemi sot rabi ibn Khuthejm kanë thanë kjo është ma asketi të bëndve dhe njeri mësë shumë të që ka la ndohë për e dunjas nuk i ka la nuk i ka dashtë dunja nuk i ka dashtë dunja kanë thanë djetarët këtë ebunaajm el esvahani el wari'u el mutetheb bitul kani'u shikëllet e këtë të tijtuj nuk mejrën let të tijtaj me të tijtuj të tijtëci o sh Duhet në mokan faqët e jetës të të mbush të me vepra që me mujtë me mërëmi një titur. Thot e bunajnë, e lëzbohanë, e lëzbohanë, i devot shmi, i porulluri, i mjaftu shmi, është mjaftu me riskën që e ja ka danë Allahu qëllit gjelani, elhafër, lisirrihi, -sir, aji cilja ka rritë sekretin e ti, që në da shumëmi, kër i ka bo vepra, i kam qëfë, kër i ka bo vepra, i kam qëfë, nuk i kanë zhërë Facebookë. Vi kan dit Twitter, vi kan dit televizor. I kam bërt për Allahun xhel xelal. Dhe nasihati më i madh i Rabi nuk u thëni të kan, por nxasant e vet, uruni veprat për Allahun te barekuhu te ala. Uruni qishim shef në gjunat, më shef në temira. Kini pavdejtë dikush vëcit në gjunan në Facebook? Në chat. Nuk nuk çetoni të këqë. A kur e vande mir hujom tanjere. Po Allahu xhel xelaluhu është ai i cili është alad dhe ket ndështë falem o njëriju me mor hujëm me ndjerëve të mira. Thot, edhe dha abitu li gjehrihi, ka qenë, dhe më, që e ka frenu vetë vetën në publikun e ti. No, kur ka punu në publik, nuk, ësht, nuk është mahnit me punun e ti e kështë marat. Elmu e terifu bi dhe mbihi, ka folë shumë për gjunaat e vetë. Andë kërë i ka të njerëzit, dilë këshëlloj njerëzit, dilë banjë në sihat njerëzitë e kështu mërra dinë se njësë përpojnë gjunahë dhe ta shohëmi se si si ka mëna gjukë të fjarë se si i ka trajtu e gjunahët e reta karëshi gjunahët e tjera el muftakiru ilarabbihi ka qenë shumë fukara para Allahu te bareke e ka dashtë shumë zotin ton te bareke thot e bunu hajnë një njërë përjdetve kanar dhe i kanë tha e la të të, të kurun nës a u të dhe këllun nës pse nuk pikëshua njërës qës përder me majtë derës, nuk ka dhë njëzër, mos në i këta, mos që shqepojnë në, që shqepojnë në, që që, që, që që ka përdi në, ka than, enë anë nëpsi, ma në anë nëpsi berat, unës jam razime vetë në time, në dhe dhëzër, për me majtë në si hapë, për me ka dhëti të ri, për me ka dhëtë që gjithë duhet, kjo argumenton ndozat vukles e të të të, po menon se je razime vetë vetë, Se ti t'ka pranu zotë i unë të bare kjeve t'jale Ka thanë, unës si jam razimeve të vetën Unë në jam i këtash me vetën Qysh mi dalë, mi thandikuj tjetër Ka thanë, ete farru rahu Min dhe miha ila dhe minnes Ka thanë, qysh dalë në t'i qërtoj njërzit Ku jam të qërtu vetën Unë un jam i angazhum të e qërtu vetën Pase ka thanë, shikoj njërzit Ma shumë i tutën Allah Për gjunahat e tjere Ndërsa gjunahat e veta I logaritën cikurta Kjo vëzër, nëse s'man i me, për i gjera dhe që e do t'vjen, kjo kulmi me ndojt qka dhe qopi tjerë dhe që e ka farë. Shiko, inë në nëse, khafu Allah e te ala, fi dhunu minë nëse. A nuk në ndodhë nëve, kjo vëzër sëtë, që e mërru, subhava dhe që e ka në në gjejtë që e që ka e në tupon njërëzikë. E ti dhe me këpër ti kërgjast në ndodhë, apo? Me këti lami, pastër, për ti zë vjen Si të sëni për veti Se si gjunaat e tjerëve A ne ti ishe njerëzit Ose e thonë me fjalë Ose e japin me isharat Se tjerët janë problemi A ne i rabi e më këthejmë të fardhët Shikoj njerëzit Tu të mpjallohut Për gjunaat e tjerëve Dhe me kohë zotë mështë të donoshka janë të bon njerëzit Ndërsa kur ven punat e gjunaat e veta Tëtë Allahu gafur rahim Allahu falë Lëj më shirëshën Po qaj Allah shkaj më shirëshën për ti, Oshta do fortë tjerë. A degavam un jam i zënë me veten, nuk jam i qenas me veten, s'ka mundsi me dal, më bëna si ha djerzë. Kjo që zero është ligji, parimi, themeli më i lartë të sistemit mbështetari. Sa ka gjona që Allahu i jlevala i departier. A i ket falta? Sa ka detyra që ti si kemi kryer. Çi s'ka mundsi na me këtrat. Çi s'na na jepet neve me këshillut i kan, po çi që nar guxhimin, ti me këshillut i kan, aty ti, ti nuk je rregull vet. A da i ben kaime zhëzije thonë, janë pajtu ketë muslimant e parë, që du të me thamë për Allahot, kështë, dhe i thënë Allahot, ozot runa, që ta mendojnë a vetën, me pozita, a kena rapë pisinit të tanë. A da i rabimë nuk këdhenjë ka qenë kërë, qëka nëse unë kam rapë pisinit Allahot, a njerëzë i tyhjë le ashtë drohësh? Keni kujdes, keni kujdes, të gjithë nga se me Allahot në gjithë nuk ka loja, nuk ka i gara të bare, nuk mund është mi bër ju shtirësh njerëzve, ju shtirësh familje, ju shtirësh publikur o, shka i thu atina aje që ne ka kriju natën dhe ditën aje të zinë s'ka tërë tërë ta. aje ka kriju tërën për më mbulu njerëzve adhe kjo ka qenë, Rabia ibn Khuthej këtë shkohë dhe zërkohë e ka morë këtë fjallë, këtë i ka ndirë në Kur'ani, në haditi për nga verë, sallallahu aleyhi wasallam po dhe bunë aimi, thënë të Rabia shpesh, Dhe kërël el moti, ellet i lem të dhruku, kablehu mithle Shka, kete din vdekje, a po që njemi me vdekje o Dhe ka thonë burabije më edhe kutejnë, ka që njëri i cili e vazhdimisht e ka përkujtu vdekje Dhe se tham, vdekja, dhe se ka thonë, atë ditë që ka sëmë kujtojë vdekja, së kam vullnat me bohathurim Kujtimi i realitetit dhejkës dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Nuk nuk duhet me, nuk duhet me bin, vetë me kujtu, një ditë do të me me bin xhikun me vdekje. Edhe si çeli me natyrë, vetë me kujtu, mos o harro. Ka thënë një ditë ditë se edhe shka që ka përcërit, ka thonë, "Shpeshton për e përkujtimin e vdekjes." Sepse ajo është një send. Çka keni mëçi ju, a kush keni mëçi ju çashtu diçka? Ne kemi hangur lloj-lloj ushtime, kemi pilo lloj-lloj pije, kemi shijuar lloj-lloj traktasie, kemi shijuar lloj-lloj dhimbta. Amma nuk i në gjason në vdekes asni lind E nëse e kish pështu Dikush pi lindtave të vdekes Kish pështu zotnija i njërza Aja është Muhamed Ali Israë dhe Sraë Ska pështua Andaj kër Alivanosej e qohoj Alivanosej e qohoj Qajton dhe ajshës Vdekja kënë aran e ajshën Sufjan e thëuri Kaloj me nega po Qa thënë djetarët Sy katu të kur vdekes Ka një mësë shpatave Sy katu të vdekes Kër ju ka thaën familjarëve, e rranën koka. Të kërjejat, në rejni, kërëski, kërëgjën, të i lëtë të ue, unë e vdes, unë e hinë zarmë. A ma ku të vjene e momenti, ku të ndodhe ndodhija. Që ka thaë Sufjani? Rranën koka. Rranën koka, o Zotë Falina. A ndërën dheze, qikohë, që parë njërëzi, se si e kanë përseptu këta Zotin të bare kjo e tërra. Ka thaën, kujton e vdekin, se s'kini shiut Doktori më imponon ndonjëmi thon çish dohet te e ka se dit. Nuk e di. Ado ka dhënë disa transmetime. Për me laçet e Allahut te barekeve dallan që morin shpirtra, ata se te morin shpirtat, por shpirtat te qiellit Allahu mos ka vë vetëre, janë diçka pamje e të marrshme. Sa çkahen disa transmetime se që ka nërë të një për pejgamberët ata janë o zot, ma ka thon çish doqot që me leh gjushkam ar shpirtra. Të xhirën. Kau, ski nevojë më pasaj. Ka don du tashu. Kur ka pa thuaj Ibrahim Allahu selamule selam kur ka pa ka thon mjafton ndonim me pa. Po. Heq vetë preta, mësh me pa. Dhe po. zon njerzit prej prej shikimeve ka trauma. Çu do ta shoh me ki kur ka pa zjarr. Tausi, siç ka thon, taushi kur i shiftet u pjek mishi, kante, dhe çante, dhe vajtonte. Dhe thonim se po ka, tha, po m'kuitoj xhenevi ku të porritë njerëzit çu shtu. Ku të porritë njerëzit çu shtu. A nëve zërë, duhet dhe sintari Nga këto modele, që ka? Most harole që ka me vdejtë A me virus, a pa virus, kina me dhejtë Po është me në në cikë që kina me dalë për Allah u gjere gjelani Me dhanë logari, për shdo të vogën dhe shdo të malë Allah u në e fërë të gjithë Thëtë e bunë Aimi E kanë pëjtë Ebi Wailu Ebi Wail është njëri për e vaznive të sahabëve e biselëmes i që nuk e ka pa për për nga mbeni sallallahu aleyhi sallam nëse kalim herët dhe ka që një vogël porse ka që një nga musliman të bëjnë e kanë pytë ketë njeri dhe kjo konë maë for sahabë dhe kanë unë nga sahabë dhe dha sahabën e kanë pytë ati e maj madh arabia ha? kjo konë maj madh e buaj, u konë maj madh, me mosh e shta që kanë pytë ta ati e maj madh arabia që ka thamë, ka thamë, unë jam majë madhë se ajë me vite, ama ja e majë madhë se une me me. A basim, ajën e pengamberi së nëllari sëllëm e kanë pëtë, njëtë, a ti e majë madhë a Muhammedi sëllëm, a ja majë madhë me vjetë, ajë, ajë, pengamberi sëllëm, a basim, kërë kanë pëtë, a ti e majë madhë a Muhammedi sëllëm, që ka thamë, shkërëz e kjo mënquri, Shiko njeze 2 vjet më pas përpara mendon ti o, të të me iman, o, në havakaj. Ëndërrohet se i van Allahu xhela, ti mundojsh të morrit biologjikisht, po do të morrit më i madh. Po ti mundojsh më pa trop. Do të morrit më i madh. Me më. Me dëshuri, me, me njezi lop. Kjo është ajo çka shkon te Zoti. Trupi. Ma u në mëshku me pa ndonjë trupa te Allahu xhela xhenga rrit Allahu te barekeutaala, balena ndrëshme. Balena ndrëshme ka rrit Zoti on te barekeutaala me tanelata mish han ata. Së kanë peshtë të zotë Të barë kjo të tarë Andoj, këre kanë këmë të abbas I kushë oma i madhë Ka thanë Muhamedi Alej Sarasa Mushë ma i madhë Unë kumë lindë para ti Ta jo ma i madhë Unë kumë lindë para ti Dhe më nuk ma atët me vite Nuk ma atët me vite Gjithashtë të kërën nga Rabi ibnë el-Khutin Në libër e didre Thotë Ishim uh, Transmetusi thotë Ghassani dhe mufattib El-Khallabib Këtë që më rrënë, që me kam rrënë, rabijënë Këtë qëmë me hoqën, rabijënë më këtë e më këtë e më ahuasë Qëtë e më rrënë Thodë dhe Dukë e hecë Kallëjë në gruja Kallëjë në gruja Shikovezër Edhër ka pos gra Edhër ka pos fitne Edhër ka pos joshë Edhër ka pos gjëratë normalë që i këna vëna Po si kënë më në gjukë Kjo e pika e daunimi Çu shtante plot për dietat që na kaluan. Ata i dishin tme tat e veta. Po do i përmendj, unë shtaj kam tme. Dhe e menaxoj, e drejtoj. Sot për shembull, sa pi njerëzit din tme tat e veta? Shumë si din. Çfarë të shka i din? Çfarë thot? Po njerit kanë në oksalok, edhe e leq ashtu e shkon vetem. Jo, ja, jo. Ja. Nëse e din në oksalok tonë, luftoje. Nëse nëse e di që je nervoz, rri vesh tumorat des. Shkofton funon stop, sikur muauja. Kur e nervozonin dhe ja tha hapin, çka shkoj murgusull? Dhe kur i than me dy shkutbos, pse shkoanun murgusull? Tha u nervozova, mora gusull. Sa ka than sallallahu alaihi wasallam, shejtani të nxej e u ftofa me ujë. A dhe këto i dinin të mëta të vëta? Çiko, thotësh me me hoçë dy veta. Kaloj në gruje. Zenab e provokoi. E provokoi. Uptimin deshti me provokuar Arabia. Në atëko, dhe zënë, Irak, ka pos fitë të të të moja. Në Irak, ka pos fitë të të të moja. Në në atëko, është shliru Persija. Iraku, Irani, kanë qenë pjesë Persijës. E cila ka qenë shtetimad. Shtetimad, dhe në në nënëkuet e disa brej sahabave. Dhe disa bitabijenve të Hasan al-Basriju, kur kanë ndonë në për luftra, kanë ndonë provokimi ma në Persijanët. Se ka qenë njërëzit dë bukur, njerzit të të set ka një tumë me komoditet lart me zbukurime të moja dhe e pam kur hini Amir ibn Abdullah al-Tamimi çka gjet në pallatin e persianëve edhe arkën e pallatonit mos fol më mrenë arkë apo zakonisht arkë nuk po i pallatonit ato janë arkat që kanë bos pallatonit po para më lësh variet e kanë bos ato vetë provokoi pas sa ulë algun e kem thodha filloj hoca Rabi ibn al-Khateem Mecca ndejm se po çao Kërëm, lërgëm, ka thonë, Inneha, lëmë tëtëma, Fishejhajni, illa ra atë shujuhën mithlëna. Ka thonë, kjo mësi, Ja ka morë me indja me na provoku neve, si, Sigurisht dikall ka arrit me, me rëdhuë. Mësi, dëmër, kjo mësi provoj me neve, Me dikall, Apo, sikur kur editi, Qimu, kur dikush provoj me nëzit, Me të josh, me të rëdhuë, Dhe tim dështë të mbrohësh Një po kipë se kakajt Kakajt që dikush pas ka ra në fitne on, masi, on, Nuk jam unë i pari që kjo pëmë provokok Masi mu pëmë provokok Sa nje zi ka rdukja okay. A dhe të transmitusi Qante për ata që ka ra Qante Nuk tha e pa ato e ka në lip Se ne ka në mojt vetëm Kanë në nësë provë jo, A të ju drushin gjenemi të dhe për veti Edhe për, për të tjere Jo dhe shtë të vezëm Rabi i nukhejten uh, Kërthejn ka që njëri I madhë Njërëve dite duke i shilue Njërëzit para se të vinë të njësë njëri Edhe më interesantë të Rabiës Ka franë Nuk e pëlqejnë Që Zotin të lutëmi me, me formër e ha, Nga ona duke e përmejnë Anët e ti Vë duke përmejnë anët tonë Ka tonë kështër Mostuni Rabi qëdajti alanefësike rahlah qoytë ul në vete ka kështu e marrë dhe nuk kam dëgjuar askënd të thotë që ke bërë atë që duhet, atë që duhet të bësh. Ka qenë ku ta lutni Zotin, unë për veten, ato skam të them, o Zot, ti je i mshirshëm, ti e afish të vërtetësh, rahmetin. Duke, domo duke pasë ngadal po vepron Zoti. Domo sigur Allahu më thonë, ea domo më shpejt jap më atë Lutin që ka une përrepoj Ka thon dhe Kërkan se ku më dëgju duke thon O Zot I kryta une dhe tyrat Ma pleco atësa që ta konti e bon. Kini po njës dhezer A shkush nuk tëtë Si ku më kryta të tyrat A shkush nuk tëtë A i ku plecu farzët mirë A shkush nuk tëtë A i ku më lanë këtë haramët Po qka thot Zotis më përgjigj Zotis madha Zotis përmë Mundot atimi a hefaj A në që ka tha Hedën e hef Zir, neve, a jer riforzo? A jer riforzo? Analiza, ne vetë në raportin me zotin te bari këto të janë këto njerëz. Çiç dut, dut me lut Allahun xhelalu. Dhe kibok disa njerëz kushem kur zgjiten gjuna, i lajn namazin, Allahun e naru. Dhe kur ti u fol, thot pse pe ngushton rahmetin Allahut. A thonjë çdo? Pse pe ngushton rahmetin Allahut. E pse ti spiqrin te ti? Pse ti spiqrin te ti apo do pse pe ngushton rahmetin Allahu xhelalu. Allahu e ka rahmetin e madh. Ama për i kërku falje, s'thalë, që është dhe me të falë, për i kërku falje Allahu ka pënur ligje, a dhe ka thonë, kër të lutë në Allahu, kështë një pun të juve E kështë një pun të juve, e mosu mërëni, kështë punë në Allahu, u gjelë i gjelëni Qështë të amën Khattabi, unë nuk mërzit në kur përgjit të zotit Unë mërzit në kur lutën Kur lutësh, mosu mërëti kur përgjit të zotit Aje dhim me ilmenetit jellë gjellë alohu Ama të timur zidhu kuri keqër dhurt për Allah Mesinjeritet Dhe meseritet dhe e këllut Allahum Subhanahu wa ta'an Dhe e këllut Kaon nga rabi Ibn Khuthejm Se këta e këta smetur Amejshi Aji për tësim folëm dhja Dhe e këta smetur Sufjani Aji për tësim folëm për dhja E këta smetur nga rabi ibn Khuthejm Se Lëzion të Quran shumë Dhe kur vinde dhe një njeri, ata dhe zërë nuk i kam poshtë teshat si tonat, në këtë formë, për po jenë njësh me qugëve, dhe ara për nga natyra ato vendi janë në zeta, dhe veshët edhe për nga tradita i kanë tjera. Gjithë mundë kër e ka bërë dikush, e fund të, e fund të mushafin, njërë, musshifët. Nëse të në kohëllë e zënë të mushafin, Koran e Allah të bare kjo të tëra. Por kur vinde dhe dikush me e pa, e pështëte. Farë, kuran, në sadaj s'ka pas vazhë. Çe tufar, çe do gjukula, çe to agjeru. Mundon lajerimi ti çici me pas zer me zgjuk di akomzi mundzi mundzi. A të vazhë, ti më be di sunjeriu. Ku i ti nxjell vebat të tua? Ku i ti ja kalzuat? A do të kuva kabullta Allah? Ne ses von kabullta Allah. Kod. Do shano? Po doqet se po po e përsorisim ta, po për dip, po di po e kemi një ditem problem. A do të s'ka një problem, ti më kalzuë, edhe mjekimi të rrujme vevrat e tonë të rrujme vevrat e tonë të si ruen vevrat publike së mund është miru ndreke këndi, mështë me mshej dush me palë gjami mi po vevrat tjera maksimumin duhet me do së kashmërish duhet me lepë me së me po kërkush edhe dhim ka kërkije ka pa, të rrë prej tjëtare në thamë, muslimat, të rrë për tri gjërrat të për flasë që kemi mundësina për tërëdhë dit ka pa së për ityre 20 vjetë, 20 vjetë, dhe që 20 vjetë më ka hukë shikimi kurkujë që ku më ka dhu, asë gruja, asë e bladës as, kurkujënë. Me e dhe dhamë me nga dhdimë te mërë në shkujqia. 20 vjetë shikimi më ka hukë që ka ka dhu kurkujënë. Mënë, e ka kapë një si kleti madë, vërbëria, nuk i ka ka dhu kurkujënë. Ka pas dhdimë të i ka mbajë, i ka dëruë. Që të të shokëm e edhe një tjesë nga, nga jetë e ende ruali ose herima nuk mjafton ligjrat me me përmendja do ta na pjesa e parë ligjrat do të jetë skenë nga jeta e tij pastaj ndalemi me disa prej mësive të cilit i kalon nga nga jeta e tij në një pjesë të jetës së tij është goditur me një sëmundje e cila quhet në gjuhën arabe al-falaj falaj do të bëj paralizë të gjithë smosh të trupit u shpalos gjithë smat e trupit të tij dhe gjithmonë në lvizjet e tij është dhimbur me familar ose gjyshme e pjesës e, të qëmtyrët e tina, nuk i kanë punua. E, thot, Hilal, imnu Isef, thot i thasht shokur tem mundir e theurit. Të ka që dy të la. I thasht, a do në poni njeri, ta mam që shedo Allah u të pare kjo e tërë. A do në poni njeri, që ditë që, ka thonë shkojnë të rabin i Lufuthej, ka thonë shkojnë. Ka thonë, kër kanë shku atje, ka thonë veç kujdes se këta njerës janë ndishën, janë shumë ndishën. A tërë ka thonë me s'foli hëqë, shka t'foli aje? Jo ka thonë pa, tjetër kemi me s'foli, se menejt 22 taj aje s'foli. Që këve zë? Nëhon, Hilali më isa, të t'ajtë shkën të hoxha, a ma kujdes aje ndishën. A tërë thonë s'foli, ka thonë jo, ja, nëse ti s'foli, aje s'foli kur? Nizëzët vjetë dhe zërë, thot i më më dhe e bjë, e bunë ajmë në së vahami, i më këthiri. Nizëzët vjetë nuk ka dëgju për ti posë ajek dhe hadith. Apo i ka thamë bashotës afroma se ta. Dhiçka do mosdojsh me qëka e ka posë. Këto vjetë nuk jam prao da, përmi mbuqë. Këto janë ligjerime të se ati ka rujtë njerëzit më të përpik njësori që eksistoj. A ka më të përpik se imamat të muslimanëve? të cilët për një, për një rrejnë dikujna e rëzojnë transmitimi, të, të sija, sija morë nga fjallën, a të këtë janë realitete, ka jetu në shkollën e Abdullajmë në mesurit, radhiallahu alam, adhe ka thamë, jo, dutë me folë, atërë, ka thamë, të pysim, të pysim, kër ka në shkua, i ka thamë, si u gdhive, o oh, hoqë, unë si, u zxohën më në gjesë, ka thamë, as bahna, as bahadaifem, Mudhni ben, je ku ju rispa Ka thanu qumë mëngjes Gjunashqarë të dopt Të e hangë risku Gjunashqarë dopt Të e hangë risku në Allahut Të e barë i kjo e të tëra Dhe të e prit e gjeli Të e prit e gjeli A të ali ka thanu Oho, që këtë së mundin që ka e ki Paralizën në gjithë për trupit Në rakë ka mjek Mjekë, në mon Specialista Për këtë muje. Ka thonë, a nuk të abim një mjekë? Shke provu mjekë hiqë? Ka thonë, une e di që ilaqë është haptë. Se ka thonë, sallallahu aleyhi sallam, i badallahu të dhe edhevohu. O, oh, roptallahu, mërë në ilaqë, mjekohën e. Se ilaqë të dhe zërë nuk vjendesh me qaderin allahu të barë kjo hotelë. Ilaqë nuk vjendesh sheikhë, lusën të dinie, dhe të puna ilaqët, orësikur puna ush Unis bethan Allahu mushtej. Allahu nuk tushën tysh po mendon te, dish me angukë. Edhe pi ujë, edhe morse bete. Ma di dish me ang me dozë, s'mund të ushme me pa dozë, e ba. Manda, manda ilaçi i së njët, kur vjen as mua duhet me me umje kuaj. Jo. Ka thënë ne vallallaje diç ilaçi jo hak. Pse e ka thon këta se s'ka pranu ilaç. Ata sheh xhlysom te imi, ibn Qayma Juzije, madhe Katari Muhammad, ka thënë ilaçi nuk ka vaxh. Kjo mesejle juridike nga nuk du të vazin Por juridik, po këtu e, e kemi Ka thonë, nuk du i laq Ama i laqë o hat Unë pëse se marrë Zdo me thonë se dhe të tjere Zdo me mor i laqë Këtu i ka mod nësatve vej pravdeset Që janë kanë Hadon për ta Po shkanë dash mi mora ta A dhe ka thonë, nuk e prano i laqën hat O zdo i laqë Ka thonë, pëse nuk do i laqë Ka thonë, nuk këm nëzumë Kur'an Popullin e adit Popullin e themudit dhe popull të tjerë të nuhit wakururën bëjnë e dhalik e këthira Allah u gjellohat thëtë dhe mes nuhit e deri të arapt shumë popull i kanë kalu shumë popull i kanë kalu ka thënë dhe i kumë qirë sa shumë e kanë dojnë një në popull i nuhit dhe zë 950 vite i ka thirë nuhit dhe s'ka ritmi bind se dhëtë më këthik a zotit të bare kjo e tala popull i themudit popull i adit Populli faraonit, e kushtuar për popullëve të shumtë. Ka thoni kum meditu tokin Kur'an-në zotike. Çdo fashe Kur'anit a thje Themudi, Adi, Nuhi. Hudi, Salih, Shuajba, këto ja, penga më për popullit tësë që ka parë me Allahu qinjë. Ka thoni kum shikoi se njerëz më shumë që ajënd Julian ka çë këta. Ka thon dhe kanë pas doktor. Ka bosha ndo doktor? Ka pasë doktor. Në kohën e Isa tani sallallahu alaihi wasalam, mjeksi u kon kulë në kull në konveksion. A dhe Allahu i dha kaq ju Isa ibn Ali al-Asam, edhe mendisa mjeksi, edhe mendisa preri, mjeksi. Ka thonë dhe i kum pa se kanë qenë shumë të zellshëm u shëruan. Ka thonë dhe ku ju ka ardë dakiku, edhe doktorin e ka ka, edhe pacientin. El mudawi wal mudawa. A kur ka ardë? E ka pasur për shëndim se kur ka ardhur ka deri e xheli Allahu te bareke. Wa tala. Ka thonë doonë bduma mënësi këta. Pas e ka tha. Ka thane, që ka thuni për një ila sjetër që s'pe përdojrit? A sëmujën e keni? Ju për më falni për ketë paralizëm. Po i kemi nëjdo sëmujë tjera, kur s'provojmë mi, mi shëruatë? Ka thane, cikë në sëmujë e hoqë? Ka thane, dhënubë, gjunatë. Këni për dhe njëri, një sëmujë s'li vjere, vëllohi, me njërët së këtë në tërmini. Me njërët së këtë në tërmini. Sa logari, kam i da në para Zoti që le që le raj, përsh dhët di që ka ka jetu, duhet me da në logari. Që do të ndodhe? Dhët me da në logari, dhe zërë. Me vojtë të fa, të inga më beri, në sëllë allahu anë i sëllëm, që ka bandë të le zërë? Një qënë herë në ditë i thënë të allahu, o Allah, më falë. O Allah, përdojmë të ti. E që ka bërë për inga më beri, në sëllë allahu anë, o oh Allah, m A dhe ka thonë, që ka të uni për të dosmur e tjera Mi a gjithi i lasin Ka thonë gjunaat Ti thot mundhiri, ua me dhewa Kua i lasi kësa Ka thonë i lasin e kini me veti Që që i kiti i gjunat me veti Ka thonë që li është i lasi Ka thonë, el istikfar Kërkimi faljes Istikfari Dhe zëtë, në Kur'an Në Kur'an, gjëja maja madhe Që ka arë pas imanit në Allah Ma ne mentë Gjëja majë marë që ka pas imanit në Allah Në gjuhën e pe ingamberme Masi që pe ingamberi u ka thonë Oju njërës besonë Allahum Bindjë një një Zotit Pune e dy që e ka thonë Kërkoni falje për i Zotit juve A në dhe zë duhet me shpeshtu i stikëfarit Ki mu e esht, shtikëfarit Kër e ka pëjtë ajë që radi Allahu anha Pe ingamberi në sëllëm i ka thonë një rësullë Allah Mësoma një dua në këtë Ramazan Special Më Bjema një dua special Qa të thamë diqka speciale? Qa i tha? Se njëri kër i thru diqka speciale, ku me ditë kujton që i vesht me, me e shtip, me njarë ndonë. Tha thuaj, o jashe, shpeshtoje. Allahumme inneke afurun tuhibbul afua, fa afu anna. Kitë këtë dua o vezër, rrumbullak sotot, istighfar. Tha thuaj, o jashe, thukështo. O Allah, ti e afur. Qa është afur? Fales, shlyjes, i gjunalë, Ti do mi fal njerëzit Ti do mi fal njerëzit Falëm muaj Ki muaj o dhe zër muaj i Kurohadi Ti fali A dhe ka të në salallahu aleyhi sallam A dhe nëse ka të zinimam ibn Hibbani Thot hipi Pengamela pe i salallahu aleyhi sallam Mimber, Gjumal Dhe tha amen, amen, amen Thot sahabët jara sërra, tre her amen Qëtë të më daun, kjo ki mërmena ditin Tha her Gjibril dhe më tha O Muhammed Kush e, i gjenë prinderit pleqë Edhe nuk e fikon gjenetin, Allahu ja qof huna xhap gjenat. Thuja amin. Pash amin. O Muhammed, kush elin elin tan? Muhammed, dhe nuk thot sallallahu alejhi wasellem, i shko huna xhap. Thuja amin. Pash amin. A la teatri? Eku te ti tani na jeni. Tha o Muhammed, kush e mrin Ramazanit? Edhe nuk ka arrit muli rupi zarmit me thbejën zar. Dhe i shkoi huna xhap. Thuja amin. Tahim. Amin. E Amini po e zëmë kur si zoni. Na porrëtoj na Amin. Allah e kapull Amin. Po kë Amini, edhe edhe të tjerë në Amin. Muhamed e zëmë qoftë Amin. Por çji qozë. Andaj nëse na nuk bën istigfar, nëse na nëse na nuk i din dyratet ona sot në këtë muaj, mi dhanu Allah falem. Patriçi çka ke vao? Ai disa patriçi, kena mundim mi pas vao. Ekstomarë. A do kan? I lehasin i keni me veti. <hë> Sa leto me vono oh, zot falem që me në afajmë e këndra i këllë është? Hanip e hajt pëthojna, astakfirullah Subhanallah kemi mënime në gjendje nuk dina që me më pojë shë të ikë faë Wallah i kjo mjerimi i mjerimi është që me më pojë shë të ikë faë Hajde, dy sa nërë, që me më pojë? Wallah i jem taku vetë me njeri, personalishtë Qimka dham e shkët luta, që me më pojë? Kur guqë që me më pojë? Fargjëna, kjo rëzë kulë me kriminaliteti Ska ma kriminalit Esidh e habuqun Allah, e pip ujin Allah, e shijojt mirat Allah, e nuk i krym farzat Allah, edhe në fund thot kur kuj dam si gumba. O ti mos mos vëmë çfarë ndonjësh ekziston. Se ti, a ki pati ndikon nduquan me thonë ti më shku me mbled mall, edhe kur të vene ti me me pagujt, më thonë çka bona ona? Ti çij më shka bona? Unë s'i jawa kur kuj kjo. Zbon adam, ti morr mall o ti, do të paguj. E para në no jetën të anë, sytë e to, veshtë e to, kam dhe tua, këto të mirar, a du të një përgujtë aja. A dhejë Allahu gjellë gjellalu, dhezër, nuk ka mundë si kërë kështë Allahu me pështu me punë të dina. Po, se se ka blë, rahmeti Allahu gjellë, gjellë gjellaluhu, pasë e i ka thamë, i ka thamë, rabimu, këtë e sëraër e sëraër, tutë një Allah të këtë një, një vendë. Në publikë, dhezër, ketë një është marohëm, pak më Papigan mos kimë dola, po edhe ganon e serait ku tieni vet, ka thon sallallahu alaihi wasallam. Ësë njeriu vet, kur është asha dhe i lutojm syt për Allah, Allah nuk i djeg ato sy në xhenam. A do jo shumë rëndsi ku ti je vet, mundoni devotësh, ku ti je në katër mure, s'ka kurkush, mos më shketi në xhonë. Në publik kurkush nuk shje në do. Kutba në xhonë në publik vëza, jenë kiameti. Ama Dinza, pshetas Kër vjetë vështi edhe Allah Kër i vështi e ase vladijot Qaba edin vëtë amë Allah Te bare kjo e tëra Ase ju ka than Rrujuni Asa që ka njësë një këshofi E për Allahun s'ka sekrete Për Allahun s'ka sekrete Të Allahun gjelë gjelë nuk ka tërë Kër tërë Për neve për Allahun gjelë nuk është tërë Për ase ju ka than Më sëtoje Njoni i pyuje O Allah, u pendova. Ka thon se mund të dalë rrejt. Sigon. Na ç'i thoya dozë, o Zot, po pendova ti. Ka thon mos thoya ç'është, se kjo mund të dalë rrejt. Ka thon ai thot O Zot u pendova e nuk pendova. E vazhdon gjunoja. Ka thon e u çka më ta. Don, këto do të mënusi këtu është tash, ç'i shme avant. Ka thon le thoya O Allah, mund të vono u pendova. Ka thon kë është lutje. Ere, ka dalim, o Allah, mundësoma mu pëndu, tani ti si të rrejt, i tu ka të rrejt, o Zot, mundësoma mu pëndu. A kur thuvë, o Zot, të pëndovat e ti, ka mundësit ti e thu vjallën dhe vazhdo nga bimën, ti se si pëndu, e këthon vjallën, se si pënduat. Sa për nevinë andodhë kjo, o Zot, të pëndovat, o Zot, e lash, në jesit trapë, o Zot, s'ka me bëmë në këta, në jesit trapë. A ndër ka thuvë një që shto, po thuni, o Z Andaj Allahu Gjeli Gjela kërë ka përme më pëndimin Kërë anë që ka ta Le këtëbë Allahu Allahu ja ka mëncu më pëndua të da Allahu ja ka mëncu më pëndua Ademi a.s.a.s.a.më kërë ka bëgjuna Qa thëtë Allahu Gjeli hala? Allahu ja mëncoj më pëndua Se ka dalim me tha në pëndova Dhe ka dalim më pëndua Nukëthi zotit të bareke Kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë k të tu le madh të që ngafon por për jetën e tij s'kem mundësimi përmend të gjitha. Në lidhje me diabetëve, ditë ka diabetëve, thutë çikave. Ka çini ritili nuk e ka pas, do të them dietor do e kanë merak, ka do të thonë ushqimin, ëmëlsinë, me hangër, me hall, e diabetera kanë refuzo, kike ka sembritë. S'ka dashur shumë komoditet, s'ka dashur shumë luks. Në lidhje me diabetjali rat, ka tham nana e ka Gatu një mbëllësirë Dhe ka o dëshirë të hajshë Ka të në tamë në ku të jetë gati i bjerë Ka të alë jashtë E ka këshu bëni fukarate Djetë gati i bjerë Dhe ka kallu një i qmendo Ma atum, ma atum, shko i të jimin eho Dhe e ka mor Këtë mbëllësirën Dhe e ka dhënë atila E ka si një qmendo Dhe e ka mor Më një herë këhamet Dhe djarë li vetë ka thamë O bapë, në ona patë qekë tima J Qado plus ky içmej, nuk e as e di çka ka hangu. Nuk e kam mundur, çka e di çka ka hangu. Shumë përgjigj mund ikujt, më dha diçka të mirë, po çka e di. Çka e di, po sa është kjo filçore e e me me nivel. Ka thënë welakinallaha jedri. Po ti nëse atu se ky içmej, se di çka ka hangu. Allah e di, unë s'ej gumba. Çka ka gjë? Nëse ju mund ka na vaje tek shi. Po të mos e ki se di. Allah e di. A do ka dom? Nuk e di, po allove të isha i këllandën e me hangë A të ki ka qenë vëzit, Rabi Ibn El Khuthej Në ditë për ditëve e kanë taku duke qajtë Ka thamë pëse qajtë, ka thamë përmej njerëzitë Në monë, entë e ti e kështu, e ti e kështu E ke taku sahabë, e kërë e kanë përmejnë sahabë Ka qajtë alemashënë Me ti ke taku sahabë, që ku vëzitë në dhe Ti rime hoxëm, ti ke taku hoxëm dij nga me hocë edhe këtheve në xenat kamë i ha shawe ke allah si me po xenedit në hocë ai hocësoni për veti ka vështiti kanë tjetra kur ka promesë or ka në sahabët sahabët kanë thanë wallahi no kర్శi sahabë janë atë duta ka lanë ka lanë në sahabë çabë përmentë atë ku janë sahabë po kర్శi sahabë ka vënë na kullun al usus këta iduta janë në saul on njerëz që janë suo Unë e me Bubekri njam, po t'ja i di me ku që e Bubekri T'ja bashkë me nënë se me paspan e Bubekri, që ati nga t'kishtë lanë t'ja Ti me Omejë, t'i bod nisa njësë, me nësë që janë më temperamen, unë e me Omejë në gjithë Me cilin Omerë, me cilin Omerë Omenë që ka thonë Allahu të vare kjo e t'ala se mësë me paspan, Muhammed e sam i fundit Aje kështë zavendzu, t'ja që ta të më zavendzuha hajde të bëjmë pak më pak më drejt me vetveten. Pse i kemi dëgju doema të mloj. Zëmondonse na, a dhe shikoj, Rabi, këy janë zancit si në Mehudit. Ka thonë ti më përmes sahabët. Ka thonë na këta hajdutë janë akra akra sala. Hajdutak? Po, normal, më me kanë dëgju hajdut. Ka thonë na hajdutë akra akra atë. Mosi përmend sahabët, por janë ata njerëz, njerëz të mloj. Ne dëgjuam gjë të ç' eh Rabi ibn Khuthaym i Abin Laimin se kanë vrarë Husein ibn Ali. Ja le na Ali ibn Abi Talib. Edhe dini, ngjarja është e njohur, ka ndodhur një balë në Karbelë në aty në Irak, dhe ka ndodhur domodinj një përleshje mes muslimanëve, edhe disa prej munafikëve, edhe disa kriminalëve, dhe si pasoi, ka ndrujë disa prej besimtarëve në mesin e tyre, edhe Huseini ibn Ali. Ku është Huseini ibn Ali? Folën për daljen e tij, apo Aliun, Husein, elëma, baba i tij, Qatan sallallahu alaihi wasallam. الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه حساني و حسينيان ظنيت اتريبن جنات الله نواب متا عندها كان برو لايم يغدون كان يكان برا قالوا ان لله و ان اليه راجعون تاللهتينا تته الله كنا مخسي وصايي قال لي خف الله تبارك وتعالى قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده قال لي زوف قال الله جل جلاله ان Kur'an ka thënë, O Allah, thëdë Allahu të pare kjo të tëra, thuaj, O Allah, krijuës i qeji dhe i tokës, njohës i gajbi dhe të, të dukshëmës, enë të tahku mu bejda i baadike, fima kja në fihi e khtelifun, surë e zumer, thëdë Allahu gjeli gjelaluhu, O Allah, thuaj, ti gjikon mësë robë dhe tu, ku ato kanë thosë konflikt më zvejti. Personi që ka prullarmi të ka thënë, e qëli e më ndimi jëtë tashë, e ka ra Huse Shogun e pinga me liselalla ni be na pinga me liselalla sa jolin aliu ka thon maqul çapta do kam vran një më të mirë e çka thon e çka e kibod to kurtoin maqul çka ka po çon çka po dobi fjale kam vranje ka thon maqul aqulu ila allah ya buhum wa ala allah sallam ka thon sam sham kam bos ta allah kan mukthikta an hisab kan muwara'ata shakna allah Bo, mendon, me tha, në qivo diqysh ta bëni musibat, ta bëni la entro, ta vjen ato çafuar. Çka ti më thon? Ti vau mendon çka ti më thon ato dha? Po ja dhe kët krizë çka bëjtojn atë? Apo teoria, konspiracione, kurthe komplete. Çka do thu hocë? Çka do dha? Ka atë personatë kë. Po çka më vau ato? Mo mos u bashkoni sa ato konspiracion. Edhe a e krim punën ti? A e krim punën? Kur të shfova policor, apo s'të as kanë ajo? Po jo atë. Hamus bomë burr apo ka burr? Do të më ka burr për një mer. Nëse do ti më i thon diçka zumxharit, zumxhari ka adresë. Ja drejtona adresës Ibrahimin alayhis sallam, kur ka dal Kur'ani Allahu ka përmend Ibrahimin si burr në mall. Mirpo ai ka folën Emrudit. A ti kush ka qenë Emrudit, vëllaza? Gisha ka lëviz një jetë ka ndal. Gisha ka lëviz. E joti do ti më ka dhuset këo kurr se këo në Facebook-ut. T'ma kurgosh vëllaza. Nuk t'ma kurgosh nuk ka dhënë njerëz. Pa duhet njeriu më kon. Ose thot, ose nuk e thot. Ose e thot diqka, ose nuk e thot E jo herë e thot, herë e fshim Herë e thot papi fshim, nuk shumë kështu Edhe ka thot, qka thot, qka thot Me kanë vra njërin e mirë Ka thot, kykë theje të Allahu Po edhe ata vrasësit thejen të Allahu u gjeni zhjeljallur Këta Allahu e me në logari A me dhe ata kam i morë në logari Pastaj, thot, transmitu si Hilari thot, I në isat, thot, erdhva këti i drejkës Dhe në tha, a ka mundësime në mba mbajtë në mqunë gjami Ako më mënëci me mbajtë, më me më mëquë e në gjaminë. Ata i thanë, ohoq, për ti ki arsia, rabia, ka thënë, ti i paralizumë. Ka thënë, së mbaj saadër kërë thoje muezini hajja alës salah, hajja alël felah. Ata e mamë një qëmë në gjaminë, për dhe zë gjithë atumë këtë që ka përnu më heqë, sot njërzit njënë të shnojshë dalë në gjaminë. Normal, po flasim gjënda normale. Tash më sot dikush apo çet apo thav, po, po më oxhami po, po, jo, po ju s'po na lini. Ne na, po ju lajnë apo çë tregu na me selja. Po folasim gjënda normale. Sani ri ulëzën në xhami. Sani ri un saban nuk de. Hazët me pas kujdes. I paralizuam u kan, ka thënë vallahi sundoroj me ni hayal al-fala' me ni tashfiyah. Edha kan morë kan te kan çuë në xhami. Për shkak të kësaj, për fjalën e xhamit se të kanon nga Rabi ibn al- Quthejmë Këtën Mos Polni Dhe mos e lëviz në gjuhën Poz në topika që këtët jau përmejnë Këtën Fita hlil i Allah Në madhrimi Allah La ilaha illa Allah Wa tahmid i Allah Edhe alhamdulillah well, Mos Polni Mos e lëviz në gjuhën e juve Dheri sa i kanë thamë rabijën në quthejmit Shok të to Kanë ledhu po e zi Kipë qës ledhu po e zi Arab dhe zër Arab Sendin, matë ambel Sikur këto shka i dojnë muzikën Instrumentin, valzimin Ignorant, pumbur Këposa i dojnë të zi Me ta flan, me ta qohën Dë është qo. nërmale është nërmale që është është is, një provokim shumë i matë Dëzina Allahu Gjeneo Allah Ja ka përneni blisit ti me muzikë Kemi ma shrua ta A rapë, sikur që njështë i dojnë muzikën A ta i ka ndosh poezijë A ta i ka ndosh poezijë Ado kuraka na Kusupin ban veri ton Sallall s'akupit ti ti uh, mashtron njerëz që i ka thon, ka thon kjo poet, po ti më fol mirë. E ka dashur poezinë shumë as. Ado ti kanan Rabi, ti a di poezinë? Ka thon di. E pse s'kam poezinë? Ka thon, a e dini se çdo sa që ka lëviz gjuhë, shkruhet. E çdo e shkruar ledohet kiamet. Ka thon s'dum u ledo në poezi që o, e, të, të poezi. ka thon. Po valorat u morr logarifë poezi. Ado ka thon, mos e lëvizni gjuhën, po duke thon la ilahel allah. Alhamdulillah Allahu Akbar Subhanallah Vesu alike minin khajr Dhe ta lutesh Allahun me dhanë khajr Nuk ku ta lovis gjuon E nëse më ronë Këto pike që ka përmejë vëzër Rabia Abunina asë më zbatu Osh një, një loj absurditeti Por të mundohemi Osh një loj absurditeti Por se të mundohemi Ka than E lutë Allahun për khajr E lutë Allahun me trupi sherdit Urdronë në të mir Ndalon nga e keqja Dhe e le zhonë Kur'anin Ja shtaksojna, ka thon tut na mososh kundërtie. Von, ja shtadhkrit, urdhimi i mirë, ndalimi i keqë, leximin e Kuranit mos e lvizhi gjur. Von, veç kur ti patjetër mi thon çdo. Por ndyshe mos e mos e lvizh gjur. E njerëzve sot po shka lvizin gjur. Për çfarë dëvisi? Modi special, mbledh natë, hajdë mbledhni, ojë mohabet. Taqëllun në natë. Kjo çfarë njerëzve sa kanë marr këtie shumë serioze e ka ndi se një ditë dalin për allahu gjenë në gjelajnë uhu e dhëtë me da logarit për shdo të vogërë e dhëtë madhe më allaj shod me nani një në të nga e së marë logarit gjikata të fabriku me të njërzve kër të morë logarit të lodhin të lodhin paramenon me të morë ti në logarit për 60 vjet kuj e kërë? ka, kërë, ka ke darë, ka ke hi me ka një të ku, pse e thave, pse si thave pse e kshyre, pse se kshyre qka hangre, qka pite ka e more, ka e fitove një ditë, Mështë do të dykush, vakët sa dujë, së të dhe ratëja, pafonë. 50.000 vjetë nuk njësë logaria. 50.000 vjetë nuk njësë logaria. Dhe kjo e Ramazan i cili. Sikur që e frenuja nga bukën, du të me frenuja dhe gjuhë. Du të me frenuja dhe gjuhë. Kjo kësë në kësër? Rabi ibn el Khutajt. Në një dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe heqni kur nxehet apo ajo do para ndonjë herë duhet me nxeh shumë por më skuqsa dhe kur e ka pa të skuqur ka thue me çaj ka thon i ka thon pse çaj ka thon më kujtuvi Allahu te bareke ve taala ve ji ayoma ilin bi jahanna adet e sjellim si gje nënëmi ويكاد مو يطد موك اكو توفيرا الله تبارك وتعالى نسور الفرقان اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك اذبروا تشكسك ما كويته ايه الله جل جلاله نسور الفرقان تلاشتها ديت قرب الجنن سوره فجر Dhe sa sërë e fërkanë, dhe dhe Allahu i Gjelaluhu, kur të ashoj njërës për larkë gjenemin, janin zanin e nervozës, o nervozu gjenemin, të ghejju dhanë në vëzëfira, dhe me plazë gjenemi, për mënë përjasoj, flakës të madhët, që të se nga ka kërju Allahu të barike, e tëra, e këtë hidhën ati, dhe dhe Allahu i Gjelaluhu, në një vend shumë dëmbusht, muatë në vend, kanë me O Zot, shkatrona kejtë Për vendin Iran, dhe se Allah në arrug i gjenim I gjenim, dhenim, ran, ran, shiko, shiko i gjenim, i denimit varë Që ka dërën, të nërën, qiko, qiko kejtë hejë kërën Qishpo djegën Një dit për e dit e mujë më kanë, unë qaj Unë e mujë më kanë qaj, më djegën A ditë dhe se kamelutë Allah u njerëzit O Zot, shkatronë kejtë, nishtë më stjemë Por jo, Allah u gjithë atë Ju të kjeni aty, por gjithë nër Allah u në arr Uh, rabia Ibn Khutaj uh, Ka ndru jetë Gjikun në vitin 65 të ezi Tho t'i ma mdhe e bju parafërsisht Tho t'i ma mdhe e bju parafërsisht Nuk dhjetë cikur të mi po Nga, nga kjo nga seloverin nga tabin Nga tabin e mdoj Kuro shtryje për me vdek Ka qajt vajzave Dhe i ka thon vajzis vet O i bja ime Pse bëqarë? Bëqar jo, ka thonë bëqarë për të jo bë Ka thonë mus qajtë për babëm Se baba mjath ka qajtë Në këtë moment edhe zot arab thojnë qurbani nuk friqet atë çfarë. Krimod disa njerëz ne hoxhallar komsonim në zonën kur vish problem sot mosunë rrit lopën. Atë çka e thejë, ashtu se themo smunësh, isha njerëz për shembu këtu tu hip shkolt, ta lexoje me fjarta kotosh. Ën qurbani nëse arrit me arrit o rrit, mos ka fjalë nuk rrit, tash na të therr. Ka thënë baba jet boll ka çaq. Ka thënë tash inshallah të haj. Tashin shala, në kajtë Ata jetën kanë qajtë E kur ka orë momenti Sikur që kur ka dhekë Bilali Bilali, shoki pengamberit Sërlënë dhe ka qajtë bia dhe Njetë Bilali, ka thëmë, se po qajtë bi Ka thëmë, për ti Ka thëmë, baba jetë ka punu për të të dhe Ka thëmë, unë e unë nuk jam du qajtë Ka thëmë, se nuk qajtë Ka thëmë, andejnë pritë muhamedjari Sërratu Sërratu Sërratu Farijërti në dhe Andaj, pazaj, pazaj apo komedi ta ka shko. Vezëjse të njerëzve, pyetje për diç. Atë i bi larga. Unë nesër takoj Muhamedit, mos mos ka. Andaj ravim në qoftej, i ka thon bi ezan, mjaft mos shoh, sepse kemi punuar neve, për të ditë dhe ka dhrujet dhe thot imam do e viu, apo noajme, dhe ta otom muslimana janë kon razi musliman me të gjithë. Do mon kal dawn Fjallë të loja, fjallë të mira Dhe e kanë dëdruhe në, në fjallët e tërë Qarë mësojmë neve dhe të nga jetët e ti Edhe përse kitë këtë që ka e thamë Nëzirë mësimët, vetë jenë mësimët dhe që e thamë Qa mujmë në nëzirë neve dhe të zërë E para për të tërë dhe zërë që ka neve nëzirë është ka thamë vjetarë bi hunubike, me E në të shtëgjile bihunubike Andhunu bin nësë Të angazhosh me gjunate tua uri sa dil moj ders dil kshullon. Po ju jam. Unë jam i angazhuar me veten, ndërsa njerzit kanë me kshullu. Ai shikojnë njerzit. Ata mashun tutë të, të, të bujnat e ujës vetat. A vëzojmë psim i madhësh këta. Mos ju tut të Allahu bujnat e uja. Tut të Allahu bujnat e tua. A dhën ta sallallahu aleihi ve selle. Men qala ahla halaka ahlak en nas au halaka en nas fë هو اهلكم او اهلكم ka than sallallahu alaihi wasallam durivaje te ka than pejgamberin sa kush sot u prish njerze u shkatrou njerze than pejgamberi ja sallallahu alaihi wasallam ai mai prishti transmetim teatat ai ka prish ti u than nonstop u prishet u prishet u prishet ana lazer never nuk e mohot njerze prishet degenerovan bon giunore po kinte kjo Mu personal, ty personal, nuk bandam Ur nëtë mirë Nëllën nga e keqja Ama kur të tutë është Allah, tutë ju për veti Tutë ju përgabimët e tua Bani stikfar për veti Përgabimët e tua A dhe Rabin nuk u thejmë, ishte ërnek, model Tha unë tutë në për veti Dësa, që në farë jetë, lezër Ki tutë të për veti Ka jetu me Ibni Mesudim Me jube Nënsari, me njerëzit mloj Dësa sot njerëzit, lezër Sot njerëzit, lezër A ndaj të djalëve s'po fal, edhe në komente, inshallah sa janë donë një kince që janë të bon njerëz. Që për jashtëvin vet e vetes nuk është etikë m'së. Nuk ka etë të të sar, me thon, a e ngova huçi çka thon. Po e de po sh me thon e ngova huçi çka thon. E jesh vëtan kërkojna. A ndajse a e ngova huçi çka thon. Domethë prit ka thonaj, jo mua. Vazhë kjo nuk shkon. Sahapët i kanë më për vëti. Pa jetët i kanë leju për vëti. A ndaj ka von dietar, nuk e thirrna, po më ndam të vërtet. Se sahabët i kanë ledhu ajetet e një faq këtë përvejti Në të të përvejti Nësa mënafikat i kanë në në anësh Mësimi 2 vezër, ka shumësimi kona e kona kanë barua 2 vezër Kanë dhënë djetarët Shiko ebu ha ilim Ebu ha ilim Vlahin e ebu selemes Vlahi sahab, imam, njëri imam Kërën e kanë këmët, ati e majma dhe ebu arabia Ka thonë Unë jam majma me vjetë, o majma i majma me menet Jo më ima më më më më më më ma ma inteligjent, më më diç, më mëngjë dhe organ tar te të, të parë rëza, ska pas ngushtim gjoksit me planu vlerën e teatri. Dhe sa për njerëzve që e kanë vështirë pranu vlerën e teatrës. Do filan. Çfarë devilonë? Filan dje, filan nesër, filan sot, filan sotaj, ajo çka të veti ka këtu më ra. Këto njerëzve më, më nëse na jena pikëse kategori, o vështirë më un ngrit Allahu xhenjëllahu. O vështirë un ngrit Andoj, në që këtë mentalitet ka një tutis e plej Arabve? E Bujeli, a dinë që i ka për në për në mërë i të në sërële? Jetim u Benihashi? Jetimi i Hashimive? Jetim bab në në në në ka ka më për në për në mërë a? Esot njështë e thonjë këta, në shumë fusha Filani, alani, në në në bërë në sërële Ado shok me pa, se sa maj dhe qënë qëtë të të të të të i maj dhe qënë Në sa maj dhe qënë vje, kuje maj d Ti e banon vlejre Allahu Gjelle Gjelalu Allahu Tebare Kjotalan Kur'an ja ka miratu fjallën iblisit Shëjtanit A ka ma keq Shëjtani kur vjene Ndite me Kjamejrit Kë një një një një një gjarë Ema një fjallim Shka e ka ka dhu Allahu Gjilala Nësorin Ibrahim Allahu Tebare Kjotalan Më fun e të regon Qështu asht Qysh për po fat Adepsa, aji, ndrejta, A dhe përse A dhe përse Gatë ndrejt ashtu Qatë dhe daje Mune Që si ku Unë dhe që këmë ka të zhu, shkotën e shkotën e shkotën dhe, ju këmë të viju A ndë dhe zër, simi dytë është me pranu fatë blinë dhe vlerën dhe qimetin e tjetëri Për ndryshë, kemi probleme vlerë atone E të të ndë dhe zër, Rabi ibn Khuthejnë është modelë që shme e trajtu zotën Që shme e trajtu dhe të kaka, Thujo, zot, më, më më Se dhe ja, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të S'ti pra po ngjuro. A dedi o oh, Allah, ma mund të mundu. Dhe tjetra çu i thonë njerëzve, kur të lutni ka Allah, kur i drejtoni Allah, kishni punën e juve, jo punën ja e Zotit. Ti kishur të tjetë ti forsi, mos mos e kishur ti, ai ata aty pa përgjith. Dhe kjo është vëzhat, raporti i drejtë me Allahun xhel xhelal. Ne me Allahun xhelal nuk duhet të drejtohen se si shok ata. Hasha wakalla. Allahu ja tha, la ensaba yawma idin. La ensaba bainahum yawma idin. Adit ad Andaj Ali bin Huseini Čka i tha njerëzit Ek zofsh Se so, jenë nip I për nga mërë dhe Qa tha aj ad Adit Ska afa dhe fis Adit Ska afa dhe fis Me Allahun Ska afa dhe fis Lem jelit Gëlem jule A i s'khalin A s'khalin di kan Subhanehu ve Teala Imadnash Allah, Allahu Gjellohala Andaj Ska tha Rabia Kur, -t. T Kur yuk yuk. Aif, Ta lutni Allah Kur ti drejtoni Zotit Këshirni ju pun të juve Mos i këshirni pun të atina Qese se bonja i këta së zebronë kitab, së zebronë këtë faqera, së zebronë këtë zengël, kë nuk hopun ajo. Pse të smun, pse të shnou, nuk hopun ajo. Ejon ti ja me kri fazën dhe me lutin. Këtrat është se do të jeli çelal. Andaj Allahu subhanehu ve teala, Allahu porgjijet, o mos nguteni. Nguteni. A dhe kjo është simi i tretë. Simi i kodrë që kanë dhënë dal fadl sund. A mundova lumen për 20 vjet. 20 vjet. Kanë thonë djetarë që kanë jetu me këta Se kemi dëgju duke thonë dhe një fjallë Posë Kur'an apo Hadith Në njësët djetë Provoj e ti Me thonë njësët djetë shumë apo Dë ditë Kur kujtë më si folë kur gja Posë Dyshka që s'ki mu në t'i me më shmonë Provoj e farë në djenja t'i Provoj e se sa zhmirë më kanë Sa liro është Kur kujtë i banë gjuna Kur kanë se vranë Provoj e, provoj e, dë ditë E nëse e shë që jo mirë, një mirë, përvojën pasaj në njëzet, njëzet djerë nëzë, njëzet djerë nëzë, njëzet djerë, kurë s'ka kënë fjarë, posë nëse o kënë zërë. Në nga të më qëtë në godë, nga më cëta, që s'ka mëjtë me, me i këtës aja. Edhe ka, ka nëndjetarë vlera heçtës, s'a është vler me vlerë me heçtë rin. në rinë. E pesë ta me ndërë dhe me të këndojla, ka nëndjetarë e listit dhe edu milë m Vdekja nuk i njësën kërgjaj Vdekja A që e hithë të zhvëzër vdekja Allah në në nëtësot të gjithme Ka thonë Allahu Hadith Kutsi Bukharin, Ka thonë Allahu të bare kjo të tëra Më smukon që i kësha do këtërë Vdekjen Besimtarë në kësha privu A, a më në përëndu dhe zërë Allah ka shkruj Unë e di ka thonë se besimtarët i vjen rëmë Mus mukon që e kumboh e gjell, e gjellë e janë nuk në dronë Unë e kumboh e gjellë kejtë dhe me ndrujit A munë e përra më djetarë kanë dhe mjafton vdekja që është e madhe Se që Allah u ka dhe mukon, o kri kjo Por mi kallduh, kjo është Se Allah u të barë kjo dhe nuk full me mukon kështu ikshma kjo Jojo, jo, po me të kallduh tise, e madhe kjo këpunë dhe zë Për nga më bërë të në këndrujit dhe zë Mus a le i salësëm Në fort njerëni Ja ka hekësini I këton haqë Se du't me ta more shpirtu Ja ka hekësini Kukk tite Allahu Ja këton zhv49 Këton shkon formula Pothot Allahu që liwhoj Me këtite ohë Atare këton haqë A dhe të vdekja këtë mognë madha Rabi bu khutai Gj bë Brett Qa thë të Ojo gjë gjërsë Përka ditënjë për vdekjë Y Actually tightëm Mundohon më jetu jetën Síkur Kus ka në vdekjë Kus ka në vdekjë Besedari, hani, dhe dhe besedari, anë, kryt e tjera, zbavitun kufi, a këto në kufi, por një ditë dush me ditë se, edhe ata nuk e dikur, a më një ditë pa tjetër, dush mundapër të shpirtë. El lutui Allahun Djellal, Allahun te falë Djellal, na vronë na Xherinin, na vronë na Moza, el lutui Allahun Djellal, inshallah te liron nga këto krizësin, emitoj priturë së bashku, el lutui Allahun Subhanahu Teala se zoti unjeli Djellaluhu atë që ja keni çuaru Allahu tash problem ku kemi gabuar Allahu te falë, el lutui Allah te barekuhu Teala se zoti unjeli Djellaluhu kujt çan jambi në përbot Allahu ti hap بسم الله تبارك وتعالى والصلاه عز وجل تبارك وتعالى المصمم رناتا القدره وعبادت القران نبي باكميرا اروع الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله مسلمات قدشان الله تدهون يتيمات كما الله تملون تبرغوش المسلم الله تلي لهم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين